Och där springer Pettersson in i tre fyra vänster och högerman in. Och då är det är föddigt Ingmar utav en vänster från Pettersson. Och Ingmar ringer nu rakt från på, eh, på ringgolvet. Pettersson, Ingmar är utlagen. Ingmar är utlagen. Pettersson jublar. Ingmar... Ingmar... Den 20 juni, ett år efter Ingmar Johanssons sensationella seger över Floyd Patterson i VM i tungviktsboxning, tar Floyd tillbaka titeln och han bryter mot det gamla talesättet They Never Come Back. Från Paolo Grounds i New York refererar Rustan Älvby-matchen och efteråt lämnar han den här sammanfattningen. Vi började med några raka vänster och så kom en kombination av höger-vänsterkrok. Och denna vänsterkrok var så pass kraftig att Ingemar slog ned för att strax efteråt komma upp på knä och ta räkning till nio. Sedan fullföljde Pettersson med en ny kombination av höger-vänsterkrokar. Och den allra sista vänsterkroken som definitivt sövde Ingemar var det hårdaste slag som jag någonsin träffat med under min boxningskarriär som Pettersson efteråt. Ingemar var genom alla ronderna utom den andra märkligt passiv och ingen kan förstå att han inte fullföljde sitt övertag i andra ronden när han träffade Pettersson med två raka högerslag och avgjort hade Floyd i gummning. Det erkände också för övrigt Floyd efteråt att han var ordentligt skakad av dessa Ingemars högerträffar. Men Ingemars höger var utom vid dessa två tillfällen i andra ronden liksom fastblå. Och han envisades hela tiden med att försöka hålla Pettersson på avstånd med den raka vänstern. Men Pettersson sprang under denna och vaggade hela tiden med överkroppen. Vilket gjorde att Ingemar inte kunde sikta in sig. Rustan Elveby berättar i radio för en upphetsad svensk nation. Som förstås också oroligt undrar hur den besegrade Ingemar mår. Ja, alla frågar naturligtvis hur det är med Ingemar Johansson idag. Jag kan berätta att han ligger till sängs på ett hotell på 5 avenyn och inte kommer att lämna sängen under hela dagen. I varje fall inte om man följer de läkarordinationer som han fått. Hans svenska läkare som tog honom till hotellet i natt istället för till ett sjukhus som det faktiskt var tal om efter matchen har vakat tillsammans med en läkare från New Yorks bokningskommission. Man har konstaterat en ordentlig hjärnskakning och Ingemar var inte vid fullt medvetande ännu 20 minuter efter nedslagningen. Han låg kvar i ringen cirka 10 minuter och fick sedan hjälpas till sitt omklädningsrum där han gick igenom den första ordentliga läkarundersökningen. Men redan efter domarens utredning av Ingemar var han omgiven av tre läkare. Strax efter matchen när jag var inne i Ingemars omklädningsrum förete han inga svårare skador till det yttre utom att han var kraftigt svullen under vänster öga. Idag syns dock misshandelsspår betydligt mer och Ingemar är knappast presentabel för några film eller tv kameror I pressen är man än så länge återhållsam med kommentarerna men redan nu lyser det igenom i referaten att hånskratten är på väg. Den väldige vikingen från Göteborg låg till slut kallar den en inkokt mackrill på ett svenskt smörgåsbord, skriver en referens. Och det är väl i den stilen som kommentarerna kommer att gå. Lika hjärtlöst som man förföljde Ingemar före matchen i fjol för att omedelbart svänga om till ett hyllningskör. Lika snabbt förbyts nu den hyllningskören i glåbord. Framför mig ligger en tidning med Ingemar raklång på rygg på ringgolvet. Blodet rinner ur Ingemars högra mungipa och den väldiga bilden gör ett ohyggligt intryck. Jag kan inte tänka mig annat än att det måste betyda slutet på Ingemars bokningskarriär. Det skulle vara ändå hyggligare att på nytt få se den bilden tagen vid en eventuellt ny match. För Ingemars egen skull får jag hoppas att detta betyder det definitiva slutet på hans bokningskarriär. Slutet för Ingo? Åh oh, nej. Nästan direkt efter matchen börjar förhandlingarna om ett returmöte och under hösten genomför Floyd en bejublad turné i Sverige.